«Свиням хана!» – надірвано рикнув пан Перс, упав з трибуни і, блискавично помер від старості. Після славетної масакри під проводом пан Перса парламент було скасовано як інституцію, а депутатів усіх попередніх скликань позбавлено права займати будь-які державні посади. Країна зупинила своє падіння в прірву, хоча й на особливі успіхи з тих пір не здобулася. Прунський загальмував коло першого ліпшого бутіка райцентр мав всі атрибути меаполісів, але залишався відносно мало населеним, як в старі часи. Сидіть тут я куплю всім нових шмоток, щоб на нас не озиралися як на динозаврів. «Пруня! Якщо є жирові тканини, купи мені пару сорочок!» – озвався Денді Дабл Деккер. Прунський вийшов з магазину з повними руками лахів. Службовець на візку котив за ним матрац, в гору ковдр, подушок, простирадл. Речі, що знадобляться в зимі. Прунський порахував решту фінансів. Вийшло... 69 тисяч по 23 на кожного. Шуз, ми просимо тебе, щоб ти поставила собі зуби, яких бракує. Подібні операції зараз роблять швидко. Можуть навіть зліпити нову форму підборіддя, щік і так далі. Міняти формулиця не треба, тільки зуби, устряв Дабл -декер. Окей, буду як новенька, щербато усміхнулась Шузанна. Вони підвезли її до стоматологічного салону. Фрунський залишив Хортис у непримітному, затемненому місті, оскільки вигляд машина мала порохнявий і ризикувала здатись комунальним службам нічийним брухтом, покинутим на дорозі. У цьому закамарку вони умовились зустрітись. Через кілька годин. «Якщо цій зустрічі судилося статися», – подумки додав Широльд. «А мені потрібен зоомагазин», – промовив Даблдекер. «Виймно, але мені теж», – відказав Прунський. «От халепа», – подумав Даблдекер. «Тікай, куди хочеш, мажор, я не тримаю», – подумав Прунський. Даблдекер відійшов в іхтеологічний відділ, а Прунський вперше вздрів карликових корів. Його подив був безмежним яким метаморфозом відбувається з світом. Священна тварина, що століття тому була годувальницею для цілих сімей, перетворилась на диванне звірятко. Корови дріботіли вольєром зоомагазину, наче песики. А менеджер пояснював Прунському складні інноваційні технології селекції породи. Таким чином, ми навчилися надавати нашим мікрокау будь-якого забарвлення. Вони як автомобілі. Погляньте сюди. Ось металік, ось аквамарин, бузок, зимовий камуфляж. Є рожеві із чорними цятками, є чорні з рожевими. Окремо модифікуються зірки на лобі. Форма зірок довільна. Це може бути і трикутник, і восьмикутник. Останній раз Прунський бачив справжню корову у зеопарку, вимираючий шляхетний вид, якому нині забракло чистого простору і природного харчу. А ці мікрокорівки були нереальні, здавалися виплодами мультиплікації. Вони виростали до 60 сантиметрів у висоту, їжі потребували мало, молока не виробляли і були стійкі до токсичної рослинності. Прунському здавалося, що він уже не на землі, а відвідує іншу планету. Він простягнув у вольєр жмут генетично модифікованої трави. До нього притопотіла маленька попеляста з аквамариновими плямами. Обнюхала траву і чхнула. Прунського ви вистрансу голос менеджера.